і Анатолій Шишов. Вони повернулися у бомбардувальну авіацію. Від усієї групи залишилось нас троє – Ольга, Анка і я. Перші дні я був зайнятий звітом. За 4,5 місяці група зібрала і передала дані про дислокацію фашистських дивізій, армії і корпусів, повітряних ескадр, про місто розташування штабів і аеродромів, про воєнні перевозки по залізниці і шосейних шляхах, приблизно 20 тисяч цифрових груп в шифру. У бойових операціях група «Голос» знищила понад 100 гітлерівців, пустила під укис кілька ешелонів, підірвала кілька мостів. Як мені стало відомо пізніше, командування дало таку оцінку діяльності групи. Матеріали групи «Голос», яка діяла у надзвичайно тяжких і складних умовах, були винятково точні і важливі. Всі розвіддані, підтверджені боями. На цьому можна було б закінчити розповідь про операцію «Голор». Та вважаю своїм обов'язком дописати ще одну, дуже нелегку для мене, сторінку. Перед тим, як скласти звіт про діяльність групи, я подав на ім'я Павлова рапорту, якому вперше повідомив командування про свій арешт і втечу. Я докладно виклав обставини, за яких потрапив до рук гітлерівців. Вранці прийшов до полковника. Він щиро зрадів мені, знову поздоровив з успішним завершенням операції і сказав, що група представлена командуванням до урядових нагород. І тут я подав йому рапорт. Він читав мовчки. «Я бачив, як з кожним рядком кам'яніє обличчя баті, а на чоло набігають зморшки». «Так, заварили ми з тобою кашу. Чому не доповів одразу?» «Я думав про операцію. Знав, після таких вістей група у кращому разі буде відкликана або замінена. Нову групу готувати місяць. Хіба не так було з нами після історії із Львовом? А зміна явок, налагодження зв'язків, скільки на це треба часу? Хіба я міг піти на таке, коли важив кожен день?» «Ніхто в групі не знав про ваш решт?» Павлов перейшов на офіційне «Ви». Ніхто, навіть заступник і Олексій. Хіба група могла б нормально працювати, не довіряючи командирові? Логічно. А може гріла і така гадка? Переможця, умовляв, не судять. Чого не було, того не було, товаришу полковник. Хіба козакові до ліжка, коли ставиться до А хто тебе потягнув за язик сьогодні? Совість, партійна совість. Я одразу після втечі твердо вирішив – Повернемось, про все доповім. Будуть перевіряти хлопці зі смершу і з орденом попрощайся. Надовго, може, назавжди. Що ж, я до всього готовий. Не за ордени воював, за батьківщину. Тепер, коли завдання виконане, не боюсь ні перевірок, ні суду. Наш секретар обкому, мій хрещений батько по підпіллю, так говорив, «Для мене спочатку справа і совість комуніста, потім я сам». «Совість моя перед партією чиста, і за Ольгу теж ручаюсь головою». Павлов встав. «Рапорту хід дам, та щоб там не трапилось, знай, я тобі вірю». Мій рапорт Павлов передав генералу, а на другий день зажадав письмового пояснення, чому саме я не доповів про свій арешт командування по рації». Пояснити це на словах так просто по-людськи було неважко, а написати куди складніше. І досі в архіві Генштабу, разом із моїм звітом про діяльність групи «Голос», зберігаються два документи – згаданий рапорт і пояснювальна записка. Чому не доповів по рації одразу? Це питання не давало мені спокою протягом багатьох днів, а точніше до арешту радистки Комар. Командуванню відомо, що я не мав свого шифру – а користувався шифром радисток «Груші» «Комара». Зрозуміло, що моє донесення про арешт стало відомо радистці, а можливо і всій групі. Я вважав, що таке повідомлення, особливо після провалу «Комара», викличе недовір'я командування, а отже і необхідність заміни групи, що безумовно негативно відіб'ється на виконанні бойового завдання. Після 16 вересня я твердо вирішив доповісти про все по виході з тилу, що і зробив 30 січня 1945 року. У дні Берлінської операції